Lepo pozdravljeni v novih vodaje z ljubimcev. V vodu v vodajo bomo prisluhnili prispelku Borisa Vezjaka z naslovom Ideologija, ki ni traparija. nadaljevanju pa se bomo posvetili prevodu video intervjuja s kanadsko avtorico in oktavisko Naomi Klein, v katerem uriše bistvene sebinske povdarke svoje knjige iz leta 2000, ki nosi naslov No logo. Želimo vam prijetno poslušanje. Prispevko z naslovom Ideologija, ki ni tra se bolj izvezja, ko kvarja z definicijo ideologije superministra dr. Žige Turka. Prispevek je bil izvirno objavljen 24. avgusta na blogu in Inmediares. Tekstno se naslal Ideologija, ki ni tra in govori o nekem zapisu na blogu ministra Žige Turka. Najga citiram v celoti, ker je tako zelo sladek. Minister Turk se tukaj sklicuje na ameriškega psihologa Jonathana Haita, ki pravi takole, ko Definira Definitio ko podda definicijo ideologije. Here je a simple definition of ideology, a set of beliefs about the proper order of society in how it can be achieved. And here je the most basic of all ideological questions. Should we preserve the present order or change it? Bi ohranili se red stvari ali bi ga spremenili? To je ključno vprašanje tudi za Slovenijo. Izokibati se mu zato, ker je ideološko je treparija, pravi dr. Žiga Turk. Ali pa kdo misli, da je mogoče državo rešiti tako, da se v nej nič ne spremeni? To pa res ni več ideologija, ampak vera v nadnaravno. Zdaj se seveda sprašujem, na kakšen način nam minister, pravzaprav super minister, prijazno ponuja naslednje trditve in končni sklep. Mislim, da na naslednji način. Prvič, rešiti državo ni mogoče, če se nič ne spremeni in ohranja stanje. Drugič, spreminjati nekaj pomeni početi nekaj bazično ideološkega, To je nekako izpeljal iz teze Jonatana Haitha. Tretjič, torej je tudi spreminjati red v državi nekaj ideološkega. In končno, četrtič, izogibati se v znaki ideološkosti je zato traparija. Se pravi, kdor torej spreminja državo, nujno izvaja neko ideološko funkcijo, druge razlage ni. Človek bi sprva pomislil, da je željivec Haitha, Sploh če kdaj brav njegove v preproščene misli, kar se trditev zdi res premočna in pripisuje ideologiji pri široke pomenske konotacije. Toda pokaže se, da je težava v superministru ponovem za znanost in ideologijo. Njegovo branje hajta je pač namerno ali nenamerno dekontekstualizirano. Teza, da je zagovarjati spreminjanje stvari, Vedno ideološko, nekaj ideološkega, je namreč prirejena in zgolj super ministrova. Zgornjemu zapisu namreč nemudoma sledi pravi hajdelov kontekst, vse na strani 277, utemeljevanje razlike med liberalci in konzervativci, levičari in desničari, ki ga je dr. Turk preprosto izpustil. Tam namreč hajd v tem kontekstu pravi. Mesline at the French Assembly of the seventeen eighty nine, the delegates who favored preservation sat on the right side of the chamber while those who favored change sat on the left. The terms right and left have stood for conservatism and liberalism ever since. Karjeli Heit Poveda Tia torej Turisgone Slidne V Franzovsky Skupchini leta 1789, so delegati, ki so bili za ohranitev stanja, sedeli na desni strani zbornice, med tem, ko so tisti, ki so bili za spremembe, sedeli na levi. Vse od takrat izraza levica in desnica nadomeščata konzervativizem in liberdizem sprej ta dva izraza. To torej, je zgodovinsko gledano bilo spreminjati stani stvari nekaj bazično ideološkega. Trdite torej ni podana univerzalistično, v smislu, kadarkoli smo za spremembe počnemo nekaj ideološkega, usidrana je kontekstualno in se nanaša na razlago nastanka izrazov. Tudi bodimo nekoliko bolj dobrohotni. Po tistem, ko sem na tej strani pokazal že na vrsto ministrovih logičnih zmod, bi se to prilegla. Prezenimo, da je tur, kar je in pravilno ameriškega psihologa, ne zelo Spreminjati red državi je pač nekaj ideološkega in ne se temu izrazu je zato traparija. Potem sledi logično vprašanje ali Turk, Levičar ali Desničar. Superminister morda v ihti iskanja za slombe za svoje dejanje, ki spreminjajo slovenski družbeni red, s tem ni nič manj kot plunil po svojem lastnem političnem prepričanju. Tisti, ki spreminjajo stvari, so levičarja liberalci, tisti, ki ohranjajo stanje, so desničari ali konzervativci. Toda kaj potem Turk? Če je za spremembe je vdr levičar? Dvoma ni nobenega. Popalna zadrega nastane, ko na njegovem blogu preberemo njegovo nace ponosno izraženo politično deklaracijo, citiram, mene ni sram, da se deklariram za desničarja, pa čeprav sem morda bolj sredinski od mnogih, je nerodno, pa bi se smehljali, da so sredina. To pravim zato, ker mora biti desničar v neki normalni politični geometriji nekaj, kar dobi domovinsko pravico in konotacijo, ki je na tanko toliko priorno negativna, kot je biti levičar. Konec citata. Zdaj je za drega hujša. Se bo pri obrambi svoje ogrožene domovinske pravice sklisevno hajta, ali pa raje zanikal svoje politično desničarstvo. Obojega ne more storiti hkrati. Ne more ob enem reči, da je levičar in desničar, pa naj bo še tako super oziroma super minister. Sicer pa Turk vsak dan stvori kaj ideološkega. Nekaj dni nazaj je kar po Twitterju sporočil, da bo RTV-no ročnina manjša za 10 odstotkov. Bo več ostalo za tisto drugo televizijo. Nenastanek je torej zdaj priznano ideološko motiviran in takšno je tudi spreminjanje medijske krajine. Priznajemo super ministeri Frajer. Malo kdo bi kar naravnost, tako kot še isti dan priznal, da je z naročnine upeljal ideološko dejanje. Velja pravzaprav za vsa njegova dosedanja in prihodna dejanja. Trouble the world Trouble Dobi blagovnih znamk na slogotipi spremljajo vse posod. Toda zakaj so se na katere od nebo znanih znamk znašle na drugi strani, kot tarča proti korporacijskih kampanij aktivistov in protestnikov? No logo Znamke, globalizacija, opor je kratki video intervju, ki so ga leta 2003 posneli pri fundaciji Media Education in temeljina knjigi kanecske novinarke in aktivistke Naomi Klein. V intervju razkriva nekatere od razlogov za opor proti naraščajočemu ekonomskemu in kulturnemu diktatu multinacionalnih družb. Skozi analizo mednarodno cenjenih znamk, kot so Nike, Gap in Tommy Hilfiger, Kleinova podaja mnenje, da je globalizacija proces, pri katerem so korporacije odkrile, da dobiček ne leži več v produkciji izdelkov, le te proizvajajo plačani delavci v razvijajočih državah sveta, ampak bo ustvarjanju zaznamčenih identitet, ki jih ljudje posvojijo v svoj življenjski slog. Skozi številne medijske primere, nologo pokaže, kako komercialni prevzemi javnega prostora, destrukcija potrošniške izbire in nadomeščanje pravih služb z začasnim delom vpliva na vse ljudi po svetu. Proto ko spregovori o globalnem demokratičnem uporu, ki hegemonijo blagovnih znamk kliče na odgovornost. Naomi Klein je večkrat nagrajena novinarka, kolumnistka New York Timesa, Guardiana, Indonationa, izraka pa poročala za revijo Harper's ter autorica knjižnih uspešnic kot so The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, doktrina šoka in razmah reuničevalnega kapitalizma je leta 2009 izšla v slovenskem prevodu pri založbi Mladenska knjiga in no logo, Taking M at the Brand Bullies, ki je v Slovenščini šla pri založbi Maska leta 2004. Knjiga No Logo je postala mednarodna uspešnica in je prevedena v več kot 30 jezikov. Leta 2004 je sodelovala tudi pri dokumentarnem filmu The Take, prevzem, ki govori o okupaciji argentinskih tovarn. Nekaj časa je bila profesorica na London School of Economics in ima časni doktorat iz civilnega prava, univerze, King's College iz Nove Škotske. I wrote No Logo based on a hunch. And around 1995, I started to notice what I thought was the beginning of a new political movement, political movement that would specifically take aim at the growing power of multinational corporations and in many ways would do an end run around governments and go after corporations directly. We knew something big was going on. I'm talking about in the mid-90s. We, we knew there were global shifts taking place around free trade, Pri pisanju knjige No Logo sem sledila slutni. Okoli leta 1995 sem opazila, kar se je zdelo kot začetek novega političnega gibanja. Politično gibanje, ki se je osmirjalo na navaščejočo moč multinacionalnih korporacij. Zapšlo je vlade in se je osmirjalo neposredno na korporacije. V sredini 1990-ih smo vedeli, da se dogaja nekaj velikega. Vedeli smo, Da se dogajajo globalni premiki na področju svobodne trgovine, utrjevanja moči korporacij, in ti premiki na noben način niso spoštovali nacionalnih mej. Tradicionalni način mišljenja o politiki, ki običajno spreminja nacionalno politiko, ni več deloval. Vendar še nismo imeli intelektualnih orodij, da bi si nekaj takega, kot je globalizacija, sploh lahko predstavljali. Povedano je iskreno, Veliko jeza je bilo usmerjene na multinacionalke kot so Nike, Monsanto, Shell, McDonald's. Želela sem razumeti zakaj. Kateri pogoji so ustvarili reakcijo, ki je bila po mojem mnenju neizogibna? Kaj je osvobodilo to generacijo mladih, da so si drznili nastopiti proti multinacionalkam? Moje raziskovalno delo me je pripeljalo do navidezno, neškodljive ideje, ki je prežemala svet velikih korporacij, In na tej točki ni bila videti kot kak poseben političen fenomen, ampak kot kakšen menedžerski balonček. Resnično bi posvetili pozornost le, če bi brali poslovne revije in knjige o tem, kako zaslužiti milijon dolarjev. Ta ideja je bila ideja znamke kot življenskega stila. Ideja, da če podjetja želijo biti resnično uspešna in konkurenčna na globalnem trgu, morajo razumeti, da njihov pravi izdelek niso superge, filmi, računalniki. Ampak ideja, življenski slog, sam pomen ali smisel. Ideja znamke, ne pa izdelka tako pojasne neke stvari. Pojasnjuje napad na javno sfero v obliki korporativnih sponzorstev. Pojasnjuje, zakaj vidimo vedno več novih in kreativnih oblikov glašovanja, še posebej osmerjenega na mlade ljudi. Pojasnjuje, zakaj se na klub obljubijo izbiri in interaktivnosti zdi, da izbire zaradi večanjem oči korporacij vedno manj. In končno pojasnjuje, zakaj vedno več poslušamo o začasnih službah, mk službah, zakaj se kakovo zdela v številnih delih sveta manjša in to ne velja samo za nerezvite držele, na štete sile, ki jih opisujem kot brez prostora, brez izbire in brez služb, si skupaj prizadevajo ustvariti pogoje, ki jih imenuje mnologo, ki je tudi fraza, ki opisuje duh antikorporativnega odpora geography of peace. Proces znamčanja je v najpreprostejši obliki zgolj proces značitve izdelka z streznim logotipom, sliko, maskoto, ki potrošniku posreduje sporočilo o konsistenciji in kakovosti izdelka. Ta proces je postal pomemben z rojstvom masovne industrializacije. Dobrine se takrat proizvajajo v tovarnah in masovno transportirajo. To je pomenilo, da so vse vrste izdelkov, ki so jih ljudje običajno kupovali v lokalnih trgovinah in prekmetovalcih, s katerimi so imeli spostavljen odnos, zdaj prihajali iz vlakov, tovornjakov in tovarn. To je bilo na prelomu stoletja gotovo strašljivo, kajti odnos zaupanja z lokalnim trgovcom ali kmetom ki je izdelek zajel ali pobral iz soda, so nadomestile dobrine, ki so prihajali od daleč in so bile proizvedene v neznanih tovarnah. Originalne znamke so tolažile z logotipi, ki so pogosto predstavljali ljudi, kot Quaker Oats ali Teta Džemajna, ki so bili v bistvu nadomestek za odnos. Izdelko ne kupujete od lokalnega trgovca ali kmeta, ampak tukaj je podoba, do katere lahko spostavite odnos. Lahko oblikujete osebni odnos, čeprav lažen. Sporočilo je bilo, da je lahko zaupate tako, kot da ste v resničnem odnosu. Kako smo prišli od te dokaj preproste vloge znamke, kot teta Jumaina in Quaker Oats, do teh plemen blagovnih znamk, ki jih imamo danes? Znankam sledimo kot rok zveznikom, sami se organiziramo v skupine pristavšev znamk, smo Nike tip ali Tommy Hilfiger tip osebe, kako se je to zgodilo? Peščica blagovnih znamk je razumela, da lahko marketing igra večjo vlogo, kot pa da zgolj označuje kvaliteto njihovih izdelkov. Razumeli so, da lahko prodajo ideje, da lahko prodajo življenski stil. Coca-Cola, Disney, McDonald's, te osrednje ameriške znamke so postale močne na tanko zato, ker so razumele, da prodajo ideje na mesto izdelkov, da prodajo idejo o družini. Coca-Cola je v 1960-ih prodajala življenski stil mladih. Prodali so jo delo miru in ljubezni. Prodali so nekaj veliko bolj globokega, kot je bil njihov osnovni izdelek, ki je v osnovi navadna črna mehurčka sta tekočina. Walt Disney je razumel, da prodaja ameriške sanje. Prodaja nostalgično podobo majhnega ameriškega mesteca, do katerega so ljudje čutili nostalgijo, ker so mislili, da je že izginilo. Direktor družbe Nike, Phil Knight, je dejal, da sredje 1980 izkusil svoje vrstno razodetje, ko je spoznal, da noče več konkurirati na globalnem trgu, da ne želi več biti podjetje superg ali kot je dejal sam modno podjetje. Želel je postati športno podjetje. In tako njihova osrednja ideja ni bila več v tem, da so njihove superge boljše kot ribukove, ampak je to postala ideja o značaju športa in da sta sposobnost in moč vrhunskega športnika, kot sta Tiger Woods ali Michael Jordan, Vrsta metafore za ameriške sanje. Zato se je odločil, da bo prodajal te ideje. V kulturi, kjer ideje niso v povezavi s prepričani ali dejanji, ampak so zgolj blago, različnost, dajmo jo uporabiti pri prodaji Benetonovih polovarjev, skupnost, dajmo to idejo uporabiti v Starbucksih, je ideja razrednotena. Najboljši primer je Virgin. Značilnost korporacije Virgin je, da ne prodaja izdelka, ampak idejo. Ideja, ki jo prodajajo, je Virgin Tip osebe. sebe. Virgin Tip ne priznava autoritete, sebe vidi kot individualca, je v poznih 20 ali zgornjih 30 sebe vidi kot nekonformista. Richard Branson, direktor korporacije Virgin, razume moč te ideje. Razume, da številni ljudje vidijo sebe kot upornike, sam pa je našel način množične produkcije želje po individualnosti, kar je pravi podvik. Naše nemočnejše ideje so smatrane kot sebine blagovnih znamk. Okoljsko gibanje je body shop identiteta. Apple uporablja revolucionarne ikone kot sta Martin Luther King in Gandhi, dolgo ponivni smrti kot maskoto apple ker bi naj znamka a pomenila delati stvari drugače. To pa sta dva izmed ljudi, ki so stvari počeli drugače. Diesel je smering k zelo samozavestnemu, ironičnemu potrošniku. To je njihov tip identitete blagovne znamke vse narodi z neko dvoumnostjo. Identiteta blagovne znamke Ikea je ideja demokracije, ker lahko sam se staveš po hištvo, lahko si arhitekt lastne osode. Naše najmočnejše ideje kot državljanov, demokracija, revolucija, so zdaj večji del le vsebine blagovnih znank. Veliko je to vrstnih ko podjetje Starbucks so znani, da ni le proizvajalec kave, ampak podjetje, ki služi skupnosti. Gre za idejo o tretjem prostoru, ki ni dom in ni delovno mesto, je pa prostor zbiranja in druženja. Številna tovrstna razodetja znam vključujejo kvazi antropološki pristop, ko skušajo identificirati nekaj, kar nima nic skupnega s samim izdelkom, ampak s tem, kaj potrošnik razmišlja in izkuša, ko izdele konzumira. Atobilska podjetja se spoznala, da veliko mladih ljudi v avtomobilu s prijatelji rada posluša glasbo, hodi na izlete, Ne zanimajo pa jih toliko tehnične lastnosti avtomobila. To je bo razboljiva stvar, ki jo lahko počneš v avtomobilu. Zato so ti oglasi začeli manj govoriti o tehničnih lastnostih avtomobilov. Prikazujejo je le skupine lepih neznance v dvajsetih, ki v avtomobilu poplesujejo in pojejo. Prodam vam je bil način uporabe izdelka. Ne gre samo za ustvarjanje povezav znotraj oglaševanja. To je stari način delovanja, najemu glašovalskega podjetja, ki ustvari povezavo na osnovi željenjega življenjskega stila in vašega izdelka, na primer pokažejo vam podobe ljudi, ki konzumirajo vaš izdelek. To je stari način. Novi način je, da gremo ven v kulturo in ugotovimo, kje ljudje najraja počnejo te stvari, kjer ideja določene znamke živi neodvisna. Na to pa se poskušate zliti za to idejo, jo ali kupiti ali si jo lastiti. Če ima vaša identiteta blagovne znanke povezavo z, z duhom rock rola, kot pritomi o Hilfigerju, morate preizkusiti različne poti, da se poenotite s tem duhom. Preko sponzoriranja, najprej kot koncerta, na to si pridobite glasbenike kot Rolling Stones ali Cherry Crow in končno podpišete pogodbo, da bodo donosili samo vaša oblačila. Potem jih daste v svojo glas. Na to odkupite pravice za kak glasbeni festival, tako da imate skupine, ki praktično nastopajo v vašem oglasu. Potem oglasi niti ne potrebujejo več teh rok zvezd, ker ste vi sami postali rok zvezda. Cil ni, da bi jih sponzorirali, ampak da zagrabite njihovo energijo in identiteto, tako da lahko ti obstajaš. Tvoja znanka ima potem enako kulturno vlogo kot rok zvezda. Imate svoje obeževalce, vi ste zvezda, na da sponzorirate idola nekoga drugega. Tommy Hilfiger ni bilo prvo podjetje z logotipom na zunanji strani obleke. Lakoste in polo sta to počela že nekaj desetletij, vendar obstaja razlika v dimenzijah. Znak za Tommy Hilfiger ni majhen alligator v kotu, ampak plakat v velikosti človeka, kot hodeča in govoreča oglasna glasna lutka. Merilo uspešne znamke ni resnična kvaliteta izdelka, ampak njena prožnost. Uspešna kola je lahko način oblačanja in čez je, je lahko tudi barva hiše. Če je veriga kavarn, je lahko tudi revija. To, kar dobimo, je stratosfera super znamk, kjer je vsak vse. Znamke so kot imperialne sile, ki nenehno potiskajo v smeri svojih mej in sporočajo. Ne, nismo samo podjetje oblačil, lahko smo tudi glasbeno podjetje in ne samo to, lahko imamo tudi lastna letala. Tako imamo stratosfer v skojoči se mega znamk, ki želijo biti vse posod in hočejo biti vse. Ker je Disney v tem precej dlje kot večina drugih podjetij so seveda šli še naprej. Dosegli so stanje nervane svoje blagovne znamke. Zgradili so Disneyjevo mesto in ga imenovali Celebration, praznovanje, ki stoji na Floridi. Ne gre samo za to, da gre na dopust, ali da podživite svoje fantazije iz kakšnega filma. Celo svoje življenje lahko živite znotraj blagovne znamke, kar naredi tisoče družin, ki preprosto spakirajo otroke in se preselijo v Disneyjevo blagovno znamko. Otroke vpišejo v Disneyjevo šolo, izbirajo predstavnike v Disneyjev svet, gre torej za v celoti privatizirano življenje. Najbolj zanimivo, glede prvega mesta blagovne znamke pa je, da v njem ne boste našli prav nobene znamke. Če obiščete Celebration, ne boste videli nobene franšize McDonald'sa, nobenih reklamnih panojev, ampak veliko zelenega prostora, parkov in otrok s kolesi. V Disney opravijo, da so prav zato zgradili Celebration, kot spomenik idealnega ameriškega mesta in javnega prostora, ki predstavlja velik del tega mesta. To je morda res, vendar je tu tudi drugi vidik. Namreč, ko dosežete absolutno nirvano blagovne znamke, ko ste zgradili tridimenzionalni sanski svet in ko imate ljudi, ki tam preživijo večino časa, je prva stvar, ki jo želite, da za seboj zelo vrata. Na to se prepričate, da slučajno ne obstaja nobeno konkurenčno sporočilo, ki bi na kakšenkoli način motilo popolnost energijo tega marketinškega trenutka. To, o čemer govorimo, je monopol. Ljudje pogosto za reklame rečejo, zakaj jih preprosto ne isklopiš, vendar za večino primerov velja, da nimamo te izbire. Bistvo je ravno v tem, da nimamo te izbire, ker oglašovanje je prisotno na ulici, natanko pred tvojim obrazom, na podzemni železnici, celo v javnih sanitarijah. Bistveno je, da se izbira od strane izenačbe, ker je izbira, tudi če je tehnično omogočena, da sveto oglašovanje videna kot sovražnik. Zato mora biti oglas tkan v vsebine televizijskih oddaj in je temu primerno izbira izključena iz enačbe. Moč oglašovanja pomeni moč pritegniti pozornost. Sprijaznimo se, našo pozornost je težko pridobiti. Vsak dan smo dobesedno bombardirani s podobami, zato oglašovanje razvija nove in bolj kreativne poti za pridobivanje naše pozornosti. Nemstaja prav noben vidik našega življenja, ki blagovnim znankam ne bi bil na voljo za izrabo. Ko podjetja skušajo na ta način uporabiti misel in prostor, in pri tem lahko služi karkoli, vse, Vse, katerakoli ideja, politični aktivizem, vse je vtkano znamke, ki nam posredujejo svoje zgodbe. To, da celove kapitalističnih kulturah še vedno obstajajo v prostori, v katerih pravila trga ne veljajo. Živeli smo s pravili, ki so ščitila javni prostor, ker smo vedeli, da je pomemben za našo demokracijo. Ko izgubimo javni prostor, Ko izgubimo idejo o pomenu javnosti in javnega, ko šole dobijo videz na kopovalni središč, ko knjižnice izgledajo kot knjigarne Barnes Nobel in obratno, izgubimo idejo o prostoru, ki ni del trga. Prepričana sem, da je na šteto drastično oslabilo našo demokracijo, ker je vse manj prostorov, kjer se lahko nagovarjamo kot državljani in ne kot potrošniki. Najboljši primer tega na kopovalno središče, ki je narejeno tako, da posnema mestni trg Oblikovalci na kupovalnih središčih uporabljajo ta jezik zelo odkrito. Govorijo o ustvarjanju atmosfere mestnega trga. Imamo vodomete, klopi, pseudoulično razsvetljavo, imitacijo starih mestnih hiš, mestnega trga, ki pa to ni. Hitro lahko ugotovimo, če v takem prostoru skušamo deliti kakšne politične pamflete ali pa, če si zaposlen v kakšnemu trgovin in imaš sodelavce namen ustanoviti sindikat in želiš v na kupovalnem centru protestirati, Tega ne moreš narediti. To lahko narediš le na ulici. Sam nakupovalni centr pa je privatizirana javna sfera, kjer veljajo zakoni o privatni lasnini. Protestniki oziroma vsakdo, ki je vdejanja govora, ki je v nasprotju s ciljem nakupovalnega središča, nakupovanjem in prodajanjem, vsakdo, ki ni v nakupovalnem centru zaradi razporodaje, se lahko hitro znajde na prokirišču, kamor ga pospremi privatna varnostna služba. Korporativna cenzura sicer ni nova ideja, se je pa dramatično povečal njen sek. Podjetje Walmart ima vlasti veliko knjižnega in glasbenega trga. Podoba njihove znamke se tako pogosto znajde v nasprotju z umetniškim izrazom. Podjetje Walmart je na vrhu liste najbogatejših podjetij je največji delodejalec v ZDA in zelo močna blagovna znamka. Vendar je identiteta njihove znamke družinska, kar ne preseneča, je kot Disney, ima zelo podoben tip identitete, ki je ponosen na ustvarjeno družinsko podobo podjetja. To pa seveda nima nobene zveze z vrednotami podjetja, temveč za tržno strategijo. Če jih identificiramo kot družinsko podjetje, to pomeni, da so sposobni pritegniti celo družino. Oče lahko tukaj kupi orodja in orožje, mati oblačila, otroci pa video igre in zabavne revije. Njihova strategija družinskega podjetja torej ustvarja velike zasluške. To pomeni, da je identiteta njihove znamke kot družinskega podjetja nenehno v konfliktu z umetniško vsebino, ki jo tržijo. Bilo je veliko primerov, ko so se odločili, da besedilo na kakšnem rep cd ali naslovnica kakšne revije ne ostreza samo podobe podjetja Walmart. Na enem nivoju bi jim lahko pritrdili, saj so privatno podjetje in imajo pravico odločati, kaj bodo prodajali. Problem pa je ta neverjetna razlika v obsegu, ker to za založbo in revijo pomeni, da lahko v tem primeru odpišajo 30% tega, kar prodajajo. nato pa seveda ne bodo pristali, zato ponovno posnamejo CD in ponotranijo estetiko in vrednote blagovne znanke Walmart. O tem razmišljajo tudi, ko za umetnikom podpišajo pogodbo in ko se odločajo, kakšno kulturo izpostaviti. Torej obstajajo določene vrste preventivne cenzure, za katere še nismo slišali. Hitro izvemo za primere, ko kaj omaknejo iz prodajnih polic, ne slišimo pa ničesar o cenzuri in za cene. O preventivni cenzuri ki je nekaj vrste tiha cenzura. If you But what started to happen is that companies instead of seeing their primary role as producing products and then branding them with a corporate identity, were now seeing their primary role as producing brands, image, meaning, which could be into many, into many znamke niso nič novega. Vendar se začelo dogajati, da se podjetja namesto da bi se najprej prepoznali v vlogi proizvajalca dobrin, in šele na to kot znamko, vidijo predvsem v vlogi producenta znamk, podob, pomena ki jih je moč raztegniti na veliko različnih področij. Proizvajanje izdelka pa je skoraj dala ključno. Ko kupite par čevljev, recimo od podjetja Nike, čeprav je na njih znak podjetja jih Nike ni izdelal, temveč jih je kupil. In kako so to izvedli? Pristopili so k posredniku v Hongkongu, posrednik jim je povedal, katera tovarna lahko proizvaja takšne čevlje po najnižji ceni. Pogodbe za izdelavo so tako podpisali s tovarnami na kitajskem, vjetnamu in indoneziji. Pogodbenik pa lahko doseže še nižjo ceno izdelka, če sklene pogodbe s podizvajalci. V vseh fazah pa se vsota denarja, ki gre delavcem, strajno krči. Končamo v labirintu pogodb z izvajalci in podizvajalci. Majk paradigma, kot se ta model sedaj imenuje, so promovirali kot prihodnost korporativnega sveta. Kaj naredi izdelek cenejši? da en izdelek cenejši kot drugi. Pri materialu ne morejo preveč varčevati, ker je za izdelke določen osnovni nivo kakovosti, ki ga morajo opoštevati, če želijo stati v poslu. Običajno jim uspije prihraniti pri tem, koliko plačajo delavcem. Način, kako nižati plače, se vdejanja v natančnem nadzoru delovne sile. Treba je poskrbeti, da ne bodo ustanovili sindikata, in zahtevali zdravstvenega zavarovanja, varnega delovnega mesta in več nadzora nad lastnim življenjem. Dobrine, o katerih govorimo, so narejene o posebnih izvozno predelovalnih conah. To so posebni industrijski parki, ki proizvaja izključno za izvoz na trge ZDA, Kanade in Evrope. Te cone obdaja visoka ograja z oboroženimi varnostniki, ki nadzorujejo področje. Delovna sila je neverjetno mlada in skoraj izključno sestavljena je žensk. Prevljadojoča starost delovne sile je med 18 in 25 let, med katerimi je okoli 80% žensk. Ženske, ki so tam delale, niso prihajale z okoliških naselij, temveč iz provinc, ki so bile od cone oddalene 6 ali 7 ur. Tako je bilo na Filipinih in v Indoneziji. Ljudje, ki sem jih srečala, so dejali, da menijo, da gre v teh primerih za premišljen načrt, da so namerno oblikovali delovno silo, ki jo je zelo lahko nadzorovati. Ženske je lažje nadzorovati kot moške in lažje ženske je lažje kot starejše. Ta dekleta, daleč od svojih družin, skupnosti in njene infrastrukture, ki jim vliva potrebno moč in daje smisel, je ne lažje osmerjati, ker so nenehno prestrašene in ranljive. Zato pa je to delovna sila, ki se jo najlažje nadzoruje. Ko je naj prvi začel kupovati in uvažati čevlje tujih pogodbenikov, je za začetek izbral japonske proizvajalce. Ko je postala proizvodnja zdelkov na japonskem predraga, so podpisali pogodbe z proizvajalci iz Južne Koreje in Tajvana. Ko pa so korejski in tajvanski delavci ustanovili prve sindikate in si priborili više plače, so pri Nike, RIBU in drugih podjetjih izrazili svoje nezadovoljstvo tako, da so razveljavili se pogodbe. Potem se je zgodilo, da so se podjetja, lasniki tovar v Južni Koreji in Tajvanu preselili na Filipine, Vietnam, Kitajsko in tam odprli tovarne. Vlade teh držav so jim ponudili desetletne davčne počitnice. Lahko pridete v našo drželo in postavite tovarne. Ne bo bomo vam računali pristojbin, čuvali bomo vaše tovarne in vas zagotovili, da ne bo bližino nobenih nadležnih sindikalistov. Podjetja tako lahko ponudilo obugljivo delovno silo, ki so jo lahko ponujali za 10 centov ceneje na proizvedeni kos. Odvija se svoja vrstna globalna dražba, zastavek te aukcije pa je delovna sila. To je razlog, zakaj na kljub obljubi globalizacije, da bo prinesla razvoj revnim državam, da se bodo plače dvignile in da se bo družbena situacija izboljšala, v resnici tekmujemo proti dnu. Države tekmujejo, katera bo bolje skoristila svojo delovno silo. Za podjetje kot je najkit bistveno, da to vrstna izgradnja utopičnih, znamčenih svetov stane veliko več kot zgolj oglaševanje izdelka. Zato pogosto slišimo podjetja, ki odkrito priznavajo, da so izbrali. Odločili so se za izgradnjo blagovne znamke. Vendar ima ta znamka posledice in ena izmed njih je ta, da jo pogosto spremlja odločitev o prodaje tovarn. Na ta način sprejmejo naj model, podjetje z ogromno intelektualno lastnino, ki pa nima svojih tovarn. Ko se podjetje odloči za ta model, ima to očitno takošen vpliv na delovno silo v Severni Ameriki in Evropi. Ljudje, ki so imeli varne službe in se z zaslužkom lahko podpirali svoje družine, so te službe izgubili. Skupnosti, ki so bile zgrajene okoli tovarn in od njih odvisne, so razbite. Službe, ki pogosto nadomestijo stare, so večji del službe v storitvenem sektorju. Najpogosteje gre za začasna dela, pomembno dejstvo je, da sta v tem trenutku z DDA največja delodejavca Walmart in Manpower. Manpower je podjetje, ki ne proizvaja ničesar, dobavlja ljudi. To je veliko podjetja za začasne zaposlitve. Ponujajo široki zbor delovne sile za kratkoročne delovne pogodbe. Službe v storitvenem sektoru so najpogosteje kratkoročne. Slišimo lahko izraz MEG službe, ki označuje ljudi, ki prodajajo izdelke mega znamk kot so Walmart, Gap, Nike. Obstaja občutek, da to nekako niso prave službe, Kaj ti prava služba nudi določene ogodnosti, določeno mero varnosti in omogoča odraslim, da poskrbijo za svoje otroke. Gre za neke vrste kampanjo, da bi videli te službe. Te službe v trgovinskih centrih, v storitvenem sektorju, ki so v ZDA v velike meri zamenjali službe v produkciji, kot delovna mesta, ki so le priprava za službo, ne pa prava služba. Pogosto slišimo naslednje. Vem, da je delo v McDonaldsu slabo, da nimaš nadzora nad svojo izmeno, da te šef ne spoštuje, potem so tukaj vsa ta nora pravila o tem, kako se ne smeš pogovarjati s sodelavci, a vendar le je to dobra izkušnja za neko pravo službo v prihornosti. Zdi se mi, da je to kar velik dosežek teh izjemno bogatih podjetij, da so nas uspeli prepričati in da smo v glavnem sprejeli to logiko, da službe, ki jih ustvarjajo, niso podvržene istim standardom, kot tako imenovane prave službe. način smo priče o porabi znamčanja, ki je v veliki meri prepleteno z našo kulturo in našimi življenji kot pot nazaj k naši lastni družbi, kot način vključevanja v globalizacijske procese. Če danes zamete v roke čeval, držite zgodbo globalizacije v svojih rokah. Usne je bilo morda proizvedeno v Argentini, transportirano na Filipine, Čevel pa je bil proizveden pri korejskem podizvajalcu, ki ga poskal posrednik iz Hongkonga, ki posluje s podjetjem v Oregonu. Ko izdelek razstavite, lahko skozi globalno ekonomijo sledite vsem njegovim komponentam. In ne samo to, ugotovite lahko, koliko je podjetje, ki vam je ta čevelj prodalo, v lanskem letu potrošilo za oglaševanje in koliko denarja so plačali kakšnemu športnemu superzvezniku, da jim je naredil reklamo. Potem lahko vidite neskladnosti globalne ekonomije, zmagovalce in poražence. V zadnjih šestih letih smo priče eksploziji raziskovalnega aktivizma, ki se posveča blagovnim znamkam. Imamo aktiviste, ki so izluščili, pogledali, kaj se skriva za znamko, izluščili so zvonanje v fasado in spoznali načine proizvodnje naših dobrin. V ZDA obstajajo delavske skupine, ki sponzorirajo izlete delavcev podjetij Nike in Gap, ki gredo v študentske in skupnostne centre, da bi povedali ljudem, kako so njihovi izdelki proizvedeni. To je za ta podjetja seveda zelo neprijetna. Čeprav so motori globalizacije, v resnici v to vrstno globalizacijo ne verjamejo. Njihov celotni sistem je odvisen od tega, da sta svet proizvodnje in svet potrošnje varno ločena in nepovezana, kjer ni to vrstne povezave na aktivistični ravni, preko katerja spoznavamo skrivnosti, ki se skrivajo iza iz svetleče in popolne podobe globaliziranega sveta. Blagovne znamke so tako postale najbolj vidne tarče globalizacije, do te mere, da kadarkoli boste videli proteste, Boste videli tudi policiste, ki varujejo poslopja Starbucksa, Gepa, McDonald'sa. Zdi se mi izjemno simbolično, da varujejo fasade, vhodne točke v svet globalizacije. Glavni učinek aktivizma je združevanje. Ljudje gredo pred te svetleče fasade blagovnih znamk, pred nakupovalne centre z jasnim sporočilom. Vemo, kako se proizvajajo vaši izdelki. Učinek aktivizma je, da dela globalizacijo resnično. Gre za hrano, ki jo oživamo. Gre za oblačila, ki jih nosimo, za igrače, ki jih kupujemo našim otrokom. Pogosto me sprašujejo, kako lahko v takšnih okoličinah nakupujemo etično. Resnica je, da je to zelo težko. V poprečnem nakupovalnem središču ne boste našli oddelka za prodajo etično nespornih izdelkov in ne boste mogli kupiti izdelkov, za katere veste, da so bili narejeni na pošten etičen način. Resnica je ta, da sveta ni mogoče spremeniti skozi nakupovanje, Lahko pa krati delujete na več različnih nivojih krati. Kot posameznik lahko delujete tako, da podpirate podjetja, ki si prizadevajo proizvajati dobrine pod etičnimi pogoji. Prav tako lahko kupujete na količino, tako kot šole in na način, ki ima pozitivno učinek na industrijo. Vendar mislim, da je pomembne to, da ste del tega globalnega gibanja, ki si prizadeva za bolj etično trgovino, za pošteno trgovanje na mesto preprosto svobodnega trgovanja. Če boste logo sledili še naprej, se boste neizogibno znašli na pragu svetovne trgovinske organizacije, svetovne banke, svetovnega monetarnega sklada. Končali boste na pragu institucije, ki pišejo pravila globalne trgovine. Te institucije iskreno verjamejo, da kar je dobro za posel in za velike korporacije, je dobro tudi za vse nas. Ko pišemo pravila trgovanja, jih oblikujemo tako, da so v interesu velikih korporacij, Če bomo to naredili, če bomo ustvarili pogoje, ki so dovolj dobri za njih, bomo na koncu vsi deležni dobrobiti, tako v smislu delovnih mest, kot tudi boljšega okolja. Sporočilo, ki ne odmeva na ulicah, ni proti trgovini, niti proti globalizaciji, temveč je zavrnito logike, kar je dobro za korporacije, je dobro za vse, da bi morali do naše demokracije zazeti pozicijo gledalcev, da bi morali samo gledati in čakati. V zadnjem času smo pričali velikim protestov o pomembnih trgovinskih srečanjih. Tako je bilo v Sjetlu, Vašingtonu, Pragi, Genovi. Vsakič, ko se svetovni voditelji zberejo, da bi govorili o globalni ekonomiji, smo pričali velikim protestom. Iz njih se je izoblikovalo gibanje, ki zahteva nazaj kar je javnega, kar je skupnega. Te zahteve pa zelo težko uresničiti, predvsem zato, ker je tako velik del naših življen privatiziran in je zdaj podežnikom trga. Celo govoriti o skupnem je podobno govorenje o matrici, medtem ko se nahajate nje. Edni izmed sloganov uličnih protestov je svetni ni na prodaj. Del tega, kar se je ustvariti oblikovanje prostorov, v katerih lahko rečemo, da pravila globalnega trga tukaj ne veljajo. Priče smo eksploziji aktivizma, ki zahteva nazaj javno in skupno. Prevzema različne oblike, ena oblika lahko culture jamming, ad busting, Billboard Liberation, kjer imate skupine aktivistov, ki na ulici siljujejo dialog tam, kjer je samo monolog. To pomeni plezanje po reklamnih panojih in postavljanje lastnega sporočila nadkomercialno, potvarjanje in parodiranje tega sporočila. Ali razpošiljanje informacij o tem, kako poteka proizvodnja ogroševanjega izdelka, ali kje in pod kakšnimi pogoji je bil izdelan. Vidimo vedno več neposrednih akcij, priče smo pojavo novega nemira. Ljudje ne čakajo, da se jim odobri pravice, ki so že naše in vključene v zakonodajo. Če pravila trga ne zagotavljajo ljudem tega, kar oblubljajo, če ne poskrbijo za ljudi, morajo ljudje delovati tako, da zadovolijo svoje temeljne potrebe. Zato imajo vso pravica. Tudi, če so pri tem soočeni s policijsko represijo, delujejo etično in delujejo kot odgovorni državljani. Na tej točki trenutno poteka tudi razprava o globalizaciji. Ne gre za to, ali smo za ali proti trgovini, za ali proti določenji instituciji. Gre za demokracijo, gre za človekovo pravico biti sam svoj gospodar imeti nadzor in besedo pri upravljanju našega deleža javnih virov. ...in to meet their basic in fact have a right to. And face repression from the in so doing, they and they are be behaving as citizens. And that's where the debate about globalization really is at. It's not about saying I'm for or against trade or I'm for or against this institution. It's about democracy. It's about people's rights to be authors of their own destiny, to control and have a say in controlling our shared public resources. Pogovor je prevedel Matija Stranski pogovor v estoniji obliki objavljen na naši spletni strani za Zanim za danes bolj manj končujemo. Za konec vas naj samo še povabimo na nekaj zanimivejših prilik, ki jih lahko v Mariboru in Ljubljani obiščete v prihodnem tednu ali dveh. V kulturnem inkubatorju se je 2. oktobra začel cikl predavan z naslovom Filozofija svobode, ki bo to jesen, vsak torek, do 27. novembra v kulturni inkubator pripeljal različne razprave o svobodi. Prvo predavanje, ki ga je izvedla doktorica Vesna Vuk-Godina, ste sicer že zamodili, Vendar mu lahko v posmetku prisluhnete na naši spletni strani zofini.net. Na naslednjem predavanju iz cikla, v torek, 9. oktobra ob 18. uri, bo dr. Andrej Fištrevec, sociolog, svoj nastop posvetil razpravi o svobodi kot pogoju ustvarjalnosti in ustvarjalnosti kot pogoju sobode. 11. in 12. oktobra 2012 bo v dvorani Urška na gospodarskem nastavišču v Ljubljani potekala mednarodna konferenca univerzalni temeljni dohodek za novo družbeno pogodbo. Med 20. in 26. oktobrom 2012 bo v Mariboru, med 8. novembrom in 1. decembrom pa tudi v Ljubljani, pod okriljem bds a potekala tako imenovana Kulturna ambasada Palestine. V tem terminu, kakšen pa tudi izven njega, se bo zvrstilo več različnih dogodkov, ki jih lahko natočneje preverite na naši spletni strani z pikanet. In še to, Na naši spletni strani smo objavili dokumentarni strip Mediozofija, ki je kratka predstavitev in navodila za sodelovanje v programu medijske pismenosti društva Zofijini ljubimci. Za sodelovanje v programu se priglasite na naš mail naslov zofijini afna gmail.com ali nas obiščite v naši pisarni v upravni zgradbi pekarne ob železnici 16 v času uradnih ur. V glaseni podlagi smo skozi današnjo oddajo poslušali komad nokturne skladatelja Johna Wellerja. Hvala za druženje in srečno do naslednjič.